Biografii Memorii Biografia unei capodopere Nasul de Nicolae Vasileviș Gogol Emisiune de Leonida Todorescu Maiorul Kovaliov va fi interpretat de Octavian Cotescu Regia artistică Dampuitan. Bah, tămâi. Ba, eu sunt Dumneavoastră. Atunci eu sunt o calugăriță Ce, e, nu, e, Sau chiar o pusnică Există pusnice sau nu există decât pusnici? Ia, nu știu cine te-a învățat prostirea asta mm, Un negustor de safide, Dar știi, era gras ca o măcelară Uite, vezi, e, nu e bine să ai de-a face cu negustorii de Safide. Vai, domnule Maior, orică, Dar știți, Ce? în meseria noastră e greu să-ți alegi clienții Ce-ai Ce ce ai să frate? Ah, știu! Ce știu? Sunteți asesori de colegiu. De și de-aia vă ziceți, Maior? Hai, <laughs> ce romantic! Uite. Hai, hai zi, repede, ce trebuie uite să uite faci? Uite ce trebuie să faci. Te duci pe strada sadova aia, ai înțeles? Da, da. Așa, și acolo întrebi... A, a, pe cine? Pe, pe toți, pe toți, pe câți îi vezi și pe aia pe care nu îi vezi. Ăsta, stau a, la fereastră, ea care stau la fereastră, ai înțeles? Da. Așa. A, a, nu, așa, nu, ce? nu, nu, nu, ce maiorul întrebi păi unde stă care e casa lui, adică, care e. Asta, asta, e tot? Păi da, unde stă mai aioricovale? Unde stai mai locale? Unde stă mai aior Unde stai? Dar mult mister. Nu o să fie foarte mult mister. Și pe urmă oamenii s-ar și zic. Păi, acolo stai mai orocovale. Aia e casa lui, adică, da să fie mister. Mister, mult mister. Ca într-o noapte fără lună cu stafii și cu furtuna. Ai priceput. Da, gologan, vino cu Gologani și îți fac un mister. Pe loc? Asta e sfânt, meseria noastră e sfânt bani înainte ba, uh, Poate mai scas ceva nu, nu. Ai cerut un preț Nimic, sunt o ființă scumpă. Sunt bine, scumpă Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine Ia banii, uite, ia bani. banii și du-te repede. Hai, cu e lume mult pe stradă, să-i pe toți. auzi? Unde este maiorul Covalov? Unde este maiorul Covalov? Unde este maiorul Covalov? Unde este hlizești, Covalov? ce te maiorul Te Unde te maiorul te Unde te maiorul Covalov? Unde te maiorul Covalov? Adică dacă n-am impoles, n s să maior, De ține râd, E află că râd de dumneata, că nu știu nici numele, nici prenumele, nici locul și data naște aș vede așa, nu știu nimic, a? pe când știi că eu sunt maiorul Kovalov și o să te și la când o să te la țară Ca uite că l-am cunoscut pe maior Covaliu văzut că am trimis foarte multe precupețe Și chiar și din domișoarele alea Romantice și vesele Ai văzut-o și Și asta de-acu <gântice> Se întrebe dacă stă aici Maior Covaliu Și uite așa toată strada Sadovaia a aflat Că acolo stă maior Covaliu Că l am și plătit <gântice> e, Ce timpuri mercantile trăim domnilor e groaznic e groaznic pe timpuri oamenii cucereau imperii și fel de fel de cleopatre făceau temple ziceau aia veni vidi vici îi mâncau lei și pantere în arenă era acum chiar și o muiere din alea graße și slinoase care vin de fel de fel de porcării vrea să dai ceva ca să întrebe unde este mai rocombalo Și me te tehlizești ce te tehlizești că nevasta de la iazul negru a născut un băiat în băiat? Da, trei chile jumătate Că eu nu sunt însurat Că nici Alexandru Macedon n-a fost însurat Sau a fost, hă? Dar dumneata nu ești maior. Nu sunt maior. Nu no. Păi de ce nu sunt major? Adică dumneata poți să fie aici în fața mea Și să te sprijin de parapetul ăsta așa și, Iar eu nu pot să fiu maior. Nu, nu, că n-ai epoleț de-aia Hai, jos masca! Ce mască? În masca duminică, domnule, așa zis Maior Covaliu. Este Maior Impostorul! Impostorii printre noi! Impostorii printre noi! Orice prost care ajunge asesor de colegiu. Păi, nu toți prosti ajung cu asesor de colegiu. Jos, masca Ce, ce, ce mască Eu vreau să spun care din ele Aia. Care aia? Aia maiorului! Că nu ești decât un asesor de colegiu Asesorul de colegiu eu o maior. Nu e! Nu e că n are poliție, Păi este când nu este! Când nu este, când este! Uite, cred că mi-a pierdut și de bucurie din cauza că nevasta moșierului de la Iazul negru a născut un băiat. E blond sau mai țigănos? Da, de la mine, ce eu sunt genos? Da, dar ce-ar fi ca dumneavoastră să dai o fugă până pe strada să doubă aia, și să întreb. Dacă nu cumva stai acolo maiorul Covaliov. Maiorul Covaliov? Da, Maiorul Covaliov! Te duci pe strada asta, Duba, și întrebi acolo. Atât te întrebi. Unde este maiorul Covaliov? care e casa lui, adică? Și pe urmă, intri și în casă, adică. Și întrebi și în casă, adică dacă nu stă cumva aici, Alexandru Machedon. Ăsta, adică nu, nu Alexandru Machedon. Dacă nu stă aici, maiorul Covaliov. Maiorul Covaliov sau Alexandru Machedon? Maiorul Covaliov, doamne. Adică dumneavoastră? Adică, adică eu, da. Casa e vis-a-vis de o băcănii, are o firmă galbenă. Și pe firma aia Galbine scrie rusul franțoz Ivanov Adică, nu, asta, franțozul rus Ivanov Ce au cât le încurcă. Da, acum. da Poftim? Da, ei sunt și riscuri Ce riscuri? să te duci pe strada s-a Da Dacă A. dau bandiți mascați peste mine și mă fură Bandiți? Ce o să fie cu copilășul de la Iazul Negru? Bandiți mascați? Bandiți mascați O, le văzut bandiți mascați la Petersburg Nu i-am văzut Și de asta mi-a frică de ei și am nevoie de o pușcă De o pușcă? Pentru da? strada să a două, Da. Că să te duci până acolo Da, da, și trebuie să o cumpăr repede, repede, acum, acum da, Adică, adică să-ți dau banii pentru o pușcă Da, a? da Vrei bani, a? Ca să întreb unde este maiorul Covaliov <laughs> Pentru pușcă Vrei bani, da, și dumneavoastră vrei bani Și încă bani de o pușcă a? Fără să te târguiești, da uite, este groaznic, domnilor <laughs> E groaznic Ce timpuri mercantile trăim <laughs> Maiorul Kovaliov, eroul nuvelei lui Gogol, Nasu, e rost de două lucruri. Ambiția și o vilită dorință de parvenire. E venit în Petersburg de puțină vreme și urmărește două scopuri. O slujbă într-un departament de prima mână și o căsătorie avantajoasă. Acesta ar fi punctul de plecare al fabulației nuvelei Nasu, publicată pentru prima dată în 1836 în revista Sovremenic, condusă de Pușkin. Acest punct de pornire era foarte răspândit în literatura rusă a și a fost în general caracteristic unei mari părți a literaturii ruse din secolul al XIX-lea. Un ecoul găsim chiar și în piesa lui Gogol Revizorul, unde Hlestakov nimerește în orașul de provincie NN în urma raterii experienței Petersburg. Aceeași experiență derulată lent și analizată minuțios o întâlnim și în romanul lui Goncharov, o istorie obișnuită. Dat fiind gradul de răspândire și deci de uzură a acestui clișeu de pornire, exista tot timpul un real pericol de a cădea în banal, în deja văzut, și de aceea la marii scritori ai vremii ne întâlnim nu atât cu o tratare a acestui motiv, cât cu o retratare a lui. Aceasta explică și faptul de ce despre starea celebrului Maior Covaliov aflăm nu la începutul novelei cum s-ar fi cuvenit conform tradiției literare a vremii, ci abia în capitolul al doilea al lucrării. Pentru cititorul de azi, gratificarea funcționarului Kovaliov cu titlul de maior poate să pară oarecum ciudată. Pentru un cititor contemporan cu Gogol, această împrejurare n-avea nimic ciudat în ea și ținea de o anume stare de lucruri introdusă încă de Petru I și instituționalizată prin faimosul tabel al rangurilor. Prin acest tabel, toate funcțiile civile și militare din Rusia erau împărțite în 14 clase, deci fiecare clase civile îi corespundea o clasă militară. Pentru un funcționar care purta titlul de asesor de colegiu la gradul militar corespondent era cel de major, ceea ce bineînțeles că nu-i dădea dreptul să se numească major. Pasiunea cu care eroul povestirii Nasul vrea să răspândească zvonul despre majorul Covaliov trădează în egală măsură caracterul obsesiv al ambiției sale, dar și caracterul ei prostesc. Nuvela, însă, cum am mai spus, nu începe cu maiorul Covaliov, ci la frizerul Ivan Iacovlevici, al cărui nume de familie s-a pierdut definitiv pentru posteritate. Această scenă declanșează procesul întregii nuvele, proces care a nedumerit, dar a și nemulțumit o mare parte a cititorilor lui Gogol, dar același proces a făcut ca nuvela lui Gogol Nasu să se constituie într-unul din principalele momente de referință ale literaturii moderne. Deci, scena de la Ivan Iacovlevici. Și ce ce ce Arde ce ce ce basta! ce ce ce ce Cum ai fi venit se știe nimic. Prăscovia o și povne. Prăscovia o și o și stai mult în pat. Fiară ce ești? excroc scroc și bețiv. Eu stau și coc pâinea, iar dumneavoastră stă și ți Ha, o las, vă eu la stai că stai că mă Vreți că nu pot? Uite Hați Și m-am și sculat Asta e sculat Așa vrei să stai toată dimineața? Poate că mi-e rușine să mă uit la tine Poate că vrei să te așezi la masă Nu, nu, nu nu. pun haină acum Al felul cum Uite eu iau scaun. Și-o pun Ai văzut? Vrei ceva, nu? Vrei ceva, mi-a permis, să știi. Cu mine nu-ți merge. răzcă no, no, no, cu merge. Brăzcă, viozi, Brăzcă, viozi, Brăzcă, viozi, Aș putea, oare, să să te rog să -mi dai și mie mm. Mm. în același timp și cafea și pâinea cu ceapă. Nu-ți e roșine, neînsprăvitule. Cu mine nu-ți merge. Ce-ți-ai Ce Ce? mințile și cafea și pâinea cu ceapă în același timp, banditule. O, bine, bine, astăzi prăscu' aveau și probleme să beau cafea. În loc de cafea? A, să mânânânc pâinea caldă cu ceapă. Lasă-mi, mânânânc pâinea proastă Tot mi-o să-mi fie bine. Na. A, mai îmi rămâne o porție de cafea. Iese. Iese. Oh, da, da. Acum am scos-o. Da. Oh, ce frici din cuptor. Na. E bine, Mai întâi să ne punem sare Așa. Mm. Acum să pregătim două cipe. Ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, ugh, E tare ce acolo? E ceva în pâine alb și tare Nu ți-e rășit, nemericule, crezi că eu mă îmbăt ca tine în fiecare seară Că în părân să-ți mai poți să-ți ieplinești dator ceva în pâine alb și tare Ce-i Ia să-l eu bag digitul ăsta așa Bag digitul ăsta așa și scot Au! Doamne, iartă-mă! Un, un, un nas! Ei. Un nas întreg! Au. Unde ai tăiat bestii-n nasul? Au, bestii nas? Au. Au excropule, te denunțe o poliție! Au. Eu cu mâna mea, banditule, până acum trei oameni mi-au spus că atunci când e barberești, așa îi trage la mâna, că bietul nas avea să mai ține! Au. Ei, ce mai e acum? Nu știu al cui e nasul. Ei. E al domnului Covaliov, asesorul de colegiu. Ăla de-l bărbierează, Mercurea și Dominica. Mm. Da, stai! Mm. Stai! Lasă la stai, lasă-vă, să o la o dată! Stai, Prascovi! Auzi, ce am să mm. fac? Mm. O să învelez nasul într-o cârpă mm. și o să-l pui în un coltijon. Lasă-te acolo un pic și vorbă la arunc Nici nu vreau Zubă. să văd. Auzi, să zacă un nas tăiat în casa mea. Pă-l la... la... cu eu! Că o dai cu briciul la... tău pe la... La... Iar în curând -ai să. Mai poți să-ți îndeplinești datoria de acolo. Adică Dumnezeu, eu, eu să răspund Eu Dumnezeu, pentru tine în fața poliției, nu? Mizerabil ce ești, căpațiine seacă. Afară cu nasul, afară, du-l unde vrei, picior da, de nas să nu răbăda aici, auzi? Da, Doar do afară! Ce să, fac, ce să fac? Nici nu știu la ce să mă gândesc. Dracu știe cum s-a întâmplat. Acum zic, așa, m-ai întors. Se-a nu mai fi întors, se nu, nu, nu, nu se știe nimic precis, dar zic eu că după toate, după toate semnele e ceva neobișnuit, că, că, adică, că adică e neobișnuit că pâinea e cuapte, iar nasul nu, nu, nu mai prece nimic. Dincolo de elementul senzațional, descoperirea nasului într-o pâine coaptă, lucru asupra căruia vom reveni, scena de la frizerul Ivan Iacovlevici lansează un dubiu. Dar nu este un dubiu normal, este un dubiu bizar. Dubiu normal ar fi cel cu privire la maiorul Covaliov. Ce se va întâmpla cu un om, oricare ar fi el, dacă se va trezi într-o bună zi, fără nas? Această dilemă nu se pune. Pur și simplu nu se pune în primul capitol al novelei lui Gogol. Dubiul pe care îl lancează Gogol este cu privire la Nasul proaspăt descoperit într-o pâine. Adică ce se va întâmpla cu Nasul, pentru că este limpede chiar și pentru un cititor absolut neavizat că istoria Nasului nu se poate termina în cămăruța frizerului. Eroul novelei nasu este evident Maiorul Covaliov. Dar nuvela nu începe cu Maiorul Covaliov, ci cu frizerul Ivan Iacovlevici este un fel de fals început. Dar fals sau nefals, acest început lansează în fond prezumția unei alte nuvele. Nuvela despre nasul descoperit într-o pâine. În mod normal, capitolul 2 ar fi trebuit să însemne o continuare a istoriei unui nas care se ambiționează să existe independent. Dar după cum nuvela despre Covaliov nu va începe cu Covaliov, ci cu frizerul, nici nuvela sau falsa nuvelă despre nas nu va începe cu istoria nasului, ci cu istoria lui Kovaliov. Astfel, novela lui Gogol este făcută oarecum în zigzag, un zigzag bazat pe o întrerupere a unei logici curente, așteptate, bazată pe un proces de similitudine cu faptul existențial. Este, cum se spune în șah, o mișcare de mare maestru. Surpriza și de aici tensiunea nu vin din desfășurarea acțiunii, dintr-o anume gradare a acțiunii, ci din tipul de desfășurare. Mai este însă un aspect asupra căruia comentatorii lui Gogol curios nu s-au oprit. În primul capitol este vorba de o trezire, trezirea frizerului Ivan Iacovlevici. În cel de-al doilea capitol este vorba tot de o trezire, trezirea maiorului Kovaliov. Fiecare din cele două personaje, trezindu-se, nimerește într-o lume nouă, nouă dar neplăcută. Frizerul într-o lume în care se descoperă nasuri în pâini proaspăt coapte Maiorul Kovaliov într-o lume în care este posibilă existența unui om fără nas În ambele cazuri este vorba de o lume de coșmar Dar să vedem mai întâi cum se trezește Maiorul Kovaliov Deci vorba lui Gogol să vină Maiorul Kovaliov ah, oh. ah? De ce o fi făcând eu? Când mă trezesc întotdeauna Care-i cauză? Nu se știe, știința a făcut fel de fel de minuni Dar nimeni nu poate să-mi spună de ce fac eu Când mă trezesc dimineața E un mare mister al naturii Acum iar îmi vine să facă... Alt mister, alt mister, e un mare mister. De ce după ce fac eu, bă, mă simt mult mai bine decât înainte de a face asta? Să-l întreb pe unul care are fel de fel de studii Și vorbește și spaniolește De ce mă simt mai bine după ce fac Decât înainte de a face asta <gri> Da, dar asta nu o să spună nimic Toți sunt niște iacobini Care sunt împotriva funcționarilor civili Care nu știu nimic despre... Asta Ivan Ivan Și ăsta e Iacobin Toți servitorii sunt Iacobin Cine ar putea să-mi spună pe unde umblă au asta acum? Nimeni La ce m-am gândit Eu așa noapte Înainte de a dormi. La favoriții mei să-i lasă așa să meargă de-a lungul Abrazului până la nas? Sau nu? Să vedem. La cine am mai văzut eu favoriți ca ăștia? O dată la aia cu măsurătorile. Și de județ și chiar și de gubernie. Pe urmă la arhitecții. La tot felul de polițai. Și aproape la toți bărbații care joacă bine jocul ăla de cărți cu zice asta cum zicem, Boston. Eh, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, la asta m-am gândit eu azi, noapte. Da. Ivan! Uite, nimic, cine știe pe unde o fi un blând ăsta. No, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu m-am gândit la favoriție, da. Da, ce slujbă să caut eu aici, în Petersburg ăsta, a, care are și Prospekt. prospect, da cel mai bine ar fi să că o slujbă de fice guvernator. Hmm? Păi, atunci să mă ocup de administrația unui departament mare și important. Da. Oh, Da, consorătoare cum rămâne. Da. O bombonică de-asta mai plinuță și cu o zestă de vreo douăsute de mii. Ivan! Ivan! Ce? Te-ai trezit sau nu te-ai trezit? De ce dici? Am de, D de. D D Ieși afară Iacobinule Nu, no, stai! Se-mi aduce apa și prosopul Cu tot ce trebuie sau fără tot ce trebuie? Ce? Cu tot ce trebuie sau fără tot ce trebuie? A, a, afară! Af nu! Apa și prosopul, imediat! D D După ce fac... Uh, uh, Vine Eva și mă trezesc de tot De, D Tu Mdi, di, nu-i-abola. Ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, și să vedem ie, Uh, uh, nu, uh, da, uh, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, eu, eu cred că, uh, uh, eu cred că mai dorm și încă și visez, dar ce visez? Vei, păi, nu știu ce visez, dar nu se, nu se poate că seara aveam un coș pe nas și, iar astăzi, astăzi să n-am nas deloc, a? Uh? Da, stai, vine și Ivan Mă dau eu cu apă pe față Mă frec bine, bine, bine, bine, bine bine, bine Cu prosopul și mă trezesc eu și gata O, o, o, o să-mi și nasul Că cine a mai poverit un vice guvernator Fără nas Da, un logodnic Ivan A fost un, un maior fără nas Da Na. Ivan -a -a. Apa și prosopul Gata, boierule Boierule, Să-ți ia să-ți Domnul maior Covalov. Ăsta să-ți Ăsta sunt eu, auzi, domnul Maior Covalior Ea. Nu boierurile, domnul Maior Covalior Domnul Maior Covalior Afară, ieși da. Las, lasă apa și proso Apoi aici, acolo, lângă oglindă Le-ai da. Le lăsat? Le-am lăsat Ai vărsat din apă? Am vărsat Păi de ce ai vărsat din apă? Ți-am spus să ai grijă, da? Ți-am spus toate ca să ai prins de apa vărsată de tine, da? Păi apa e de la Dumnezeu? Da, Iacobinule Eu? Sau dumneavoastră? Da, afară, da. da. Să mă ară... o pe față cu apă. Așa, mai ales pe ochi. A, că eu cu văd. Cu ochi. Așa, așa... Și acum să mă, să mă frec bine, bine. A, cu prosopul. A, așa. Ua, gata, m-am trezit. Gata, nu mai visez nimic. Acum a să mă uit în o clientă. Mai dis săchi doici. Aș A Acum a să cauăt oclina. Asta nu e. așa. Da să nici asta nu e. Da Catta! au găso asta e. Acum? Vă nu 2, 3. Și deschi douachi. Ați!i! A, nu, unde e nasul? Nu e Nu e nasul bă, bă, ce porcăriu Un maior fără nas nu se poate? Chiar nimic? Adică nu e nimic în locul nasului? E pustiu acolo Ivan Ivan Și ce nas am avut Nu era rău deloc Și mai era și proporționat Unde hainele? să pun hainele? N-ai fuga după nas! Birjar! Birjar! Nu e niciun birjar! Birjar! Birjar! Birjar! Aoleu! Oh, no! Că nu văd cine-i acolo, că poate mă știe și dacă mă știe și mă vede fără nas! Iar m-am trezit! Ia să mă uit eu în geamul ăsta! O. Nu e nasul, domnule, nu e nasul, domnule, nu e niciun fel de nas! Adică a fost cât a fost și pe urmă, n am mai fost! Slavă, domnule, că nu e nimeni! Dragul știe ce porcărie mai e și asta, măcar să fie ceva acolo, în locul nasului, dar nu e nimic, domnule, nu e nimic! <gântări> da, nu, nu, e ocupată! Da. Da. ia, ia, de ce acolo! da! E mai mare, ca mine, e mai mare. Și eu ce cunosc de undeva, de unde, de unde, nu se știe, în cotaine nu nu, nu, e nasul, e nasul, e nasul meu, e nasul meu, adică ăsta se, se duce într-o vizită, nasul meu se duce într-o vizită? <gri> Și de ce râd, mă rog, funcționar cu uniformă e, grad mare are, brr, brr, și, și cum dracu să-i zic ceva, are grad mare, uniformă are, cum dracu să fac? Stimate domn, stimate domn, ce doriți? Știți, e ceva cam ciudat, stimate domn, ar zice că... Ar trebui să vă știți locul. <gântu -i> locul dumneavoastră. Da. E, și unde dau de, de Dumnezeu Aici? Da, e, e puțin cam... A, te rog să mă ierți, dar nu pricep nimic. Te rog e, să te explici. E, cum pot să mă explic? Odată și odată e că sunt maior. Și nu e așa nu șa de bine să umblu Fără uh, Nas <laughs> da. uh, Nu știu ce precupeață Care vinde pe pot Portocale de cojite Poate sigur să stea și fără nas Dar eu am în vedere posturi nu? <laughs> <laughs> Și pe urmă fac și multe vizite Cunosc doamne cunosc, uh, uh, O cunosc pe doamna Ceaștare Soției de funcționari, așa? A, da, Mai până și alte doamne. Alte doamne, da. da. Păi acum judecă și dumneata. Nu știu, stimate domn, A, uh. pardon, uh, pardon, uh, dar uh, dacă e să o luăm după normele datorii și după regulile onoare, așa, uh? atunci, uh? Uh. Uh. pricep și atacă, uh? uh? Nu, no, uite, nu pricep uh. absolut uh. nimic. Nu, te rog uh. să vorbești mai limpede. Uh. Uh. Stimate domn, nu știu cum să interpretez cuvintele dumneavoastră că chestiunea e clară, nu? Așa zic eu. Sau de data vrei ca... că ești nasul meu, nu? Propriul meu nas. Și... Ce înșel, stimate domn! A... Sunt independent și pe urmă între noi nu poate fi nicio legătură. Dacă ei să mai iau după uniformele noastre, ținem de cu totul, de cu totul alte ministere. S-a dus. După el. Da, nu, unde, unde să mă după ea? De aici începe, de fapt, unul din procesele fundamentale ale novelei lui Gog Procesul banalizării S-a întâmplat un fapt extraordinar un frizer a descoperit într-o pâine nasul clientului său. Extraordinarul continuă, maiorul Covaliov descoperă absența nasului, după care se întâlnește nas-nas, în nas, ca să zic așa, cu propriul său nas, devenit grad funcționaresc superior, un alter ego, un al doilea eu al maiorului Covaliov. Treptat, faptul extraordinar devine, întâi prin persistență, tot mai obișnuit cu alte cuvinte, își pierde din caracterul său special și intră în niște relații oarecari cu faptul cotidian. Această evoluție a lucrurilor este realizată cu multă subtilitate de gogol. În primul rând, explozia extraordinarului are loc în casa frizerului Ivan Iacovlevici, proaspăt trezit după beție, și este într-un fel o urmare logică a discuției despre pâine, ceapă și cafea. Faptul că frizerul alege pâinea în care va descoperi nasul maiorului Covaliov Semnifică o anume fatalitate comică Apariția scenei următoare Trezirea maiorului Covaliov Este surprinzătoare prin mișcarea în zigzag a novelei Dar după senzația de surpriză Restul, conținutul scenei adică Devine previzibil Pentru că este limpede că maiorul Covaliov S-a trezit fără nas Ceea ce nu se știe este însă Reacția maiorului Covaliov La aflarea absenței nasului Prin urmare în acest al doilea capitol, doza de extraordinar scade și nu crește în pofida tuturor teoriilor poetice din lume. Această scădere a extraordinarului împinge în fond extraordinarul în brațele cotidianului. Iar una din replicile lui Kovaliov, în dialogul său cu Nasul nu știu ce precupeață care vinde pe pot portocale decojite poate sigur să stea și fără Nas. Aproape că spulbere extraordinarul pe care îl transformă doar într-o neplăcere de proporții. Evoluția ulterioară a novelei aprofundează procesul de asimilare a fantasticului în cotidian. În disperare de cauză, Kovaliov merge la două instanțe. Serviciul de mică publicitate al unui ziar și poliție. Chiar și ideea de a apela la mica publicitate și la poliție pentru găsirea nasului proaspăt dispărut banalizează extraordinarul, dacă se poate spune așa. În procesul de care vorbeam, însă, intervine și conținutul scenelor. Iată așadar aceste scene. Mai întâi, scena de la ziar. Dar, da, domne, vă rog să vă credeți. Op! Zeci de copeci! Cine, cine primește aici în mânsurăle? Ah, dumneata, uh, bună da. ziua, vreau să vă public aici... Un domnule, un vă rog să aveți săptare, da, un da, moment... Dar, da, da, domnule, vă rog să da. mă credeți! Cățelușa da. aia nu face nici 80 de copeci! Ce adică de -a? eu unul n-aș da pe aia nici măcar 8 da. copeci! Dar da. Contesa o iubește, să mă trăznească Conteaca dacă nu o a... iubește și uite că-i dă lui care o găsește 100 de ruble! 100! Da. Da. Dacă e vorba cu politețul, atunci uite cum sunt eu așa cu dumneata! Gusturile oamenilor nu se simpatizează. Adică, dacă ești vânător, atunci cine un ogar și dă un pudel? Adică, dă 500, e dă 1000. Dar să fie câine, câine. Estimate domn, dăm voie să Îmi trebuie foarte mult ca eu să-i O o ruble, 43 de copeci, jumătate. Așa. Acum, acum, gata. Dumneavoastră, dai o rublă și 63 de copeci și dumneavoastră ce doriți? Eu. Da, dumneavoastră. Eu. A, da, eu. Nu. Nu? Da S-a da, da. întâmplat o escrocherie sau o fraudă Că nici până acum nu pot să-mi dau seama Ce s-a întâmplat Vă rog mai să publicați că cel care Mi-l va aduce pe nemernic va primi o mare recompensă. Da. Bine, bine, bine. A, dumneavoastră vă rog? Da. Nu, nu, nu, nu, păi de ce să fie numele păi... meu? Păi n-am cum să spun, păi... nu se poate. Nu, nu, nu. Am multe cunoștințe. Doamna Cechstariova, soției de funcționar superior, pe la Ghia Grigorievna Pădocina, soției de oficeri și dacă Doamne Ferești o să afle, păi, nu, nu, mea ta poți să scrie așa, asesorul de colegiu, atât, atât Sau, nu, mai bine, ela, maiorul. Ela, ela care a fugit. Da. A fost servitorul dumneavoastră? Da. Nu, nu. Ce servitor? Bă? Asta n-ar fi fost nimic. Mi-a fugit. Mi-a fugit. Nasul. Un nume destul de ciudat. Și v-a furat mulți gologani, domnul ăsta. Nasul. Nasul. Nasul Cum adică? Adică nu a, Nu, nu e ce crezi dumneata, nu Nasul Nasul Propriul meu nas A dispărut Undeva Și a băgat dracu coada Da Și Și cum a făcut de a dispărut? Deci? Nu prea pricep. Deci eu parcă pot să spun cum de a făcut de a dispărut Dar drama e că umbre prin oraș și zice că e funcționar superior. Uh -huh. Și de asta te rog, eu pe dumneata ca cel care va prinde să-l aducă de urgență la mine, știi? Că acuzi și dumneata, cum pot să mă descurc fără o asemenea parte a corpului, una chiar la vedere Domnule, nu? Da, mai nu, nu e un degețel acolo, un degețel de picior, că văd piciorul încismă și gata, s-a terminat, nu vede nimic că nu e. Eu mă duc în fiecare joi la doamna ceștari, eu văd, nu știu foarte bine, și pe potoacea, pe la Ghia Grigorieva, nevastă de ofițer spune care are o fată foc de drăguță și gândește și mi-a dat cum să spune, spun eu acum să mă duc. eu nu pot să mai duc la ele, domnule? Da. Poftim? Da. Da? Nu. Adică? Nu pot să public anunțul ăsta în pres. Cum? Da. de ce? da Ziarul poate să-și trice reputația Dacă oricine începe să-și publice că i-a fugit nasul Atunci și, și așa se spune că se publică Prea multe lucruri necorespunzătoare și zvonuri false. Păi și ce e, mă rog, necorespunzătoare? aici? C că nu e nimic necorespunzător aici Vi se pare dumneavoastră că nu e? Eh, săptămâna trecută ce a fost? A venit tot așa în funcționar ca dumneavoastră Și mi-a adus un bilet Îl făcea cu totul... Două ruble, 70 de copeci, așa. Și tot anunțul era că a dispărut un pudel negru. zici că nu e nimic? Nu. A și ceva foarte urât. Pudelul ăla era casier la nu știu ce instituție. Ați văzut? Dar ce, eu îți dau un anunț despre un pudel? Bă, eu îți dau un anunț despre nasul meu personal, domnule, nu? E ca și cum aș dau un anunț despre mine, nu? Nu, nu, nu, nu, nu pot să public un anunț ca ăsta. Da. și dacă mi-a dispărut nasul cu adevărat? Dacă a dispărut, atunci e o treabă de doctor. Zic une că există niște indivizi care pot să strântească ce n vrei. <laughs> Părețul, nu-mi vezi să-l fac și vă place să faceți glume în societate, așa e? Nu, pe Dumnezeu, mi-o știu. Dacă e așa, atunci eu îmi desfac culoarele de pe față și no, să no, no, Nu, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu, nu, lăsați, desfac. vai, vai, no, dar no. de ce să vă deranjați? No. Dar, dacă nu e cu deranj, ar fi de dorit să mă uit, nu? Ia, <laughs> chiar, domne, foarte curios. Locul e, e neted ca o plăcintă. Ne-am mai pomenit de netet. Mai zici ceva? E, vezi că nu poți să nu publici. Am să susțit foarte recunoscător și sunt foarte bucuros că întâmplarea aceasta mi-a dat posibilitatea să te cunosc. Eu sigur, sigur, nu e mare lucru să publici, dar ce folos o să aveți din asta? Nimic. E, Îmi pare foarte rău că a chestia asta. Nu vreți să mirosesc puțin totun. Asta potolește imediat și durerile de cap Și tristețea și se pare Că ajută și la hemoroiz. Să miros tutur? Da, să-l prizați, adică duceți tutunul la nas și-l mirosiți A, lăs și de glume, nu? Nu, nu? Da, da, dumneata, nu vezi că îmi lipsește Tocmai obiectul care să miros? Să prizez, să le ia dracu Tot tuturul, dumneitare Vezi și silă să mă uit la tutul, Și numai la porcăria asta pe care o ai întabachiară da, chiar și la cel mai bun tutun din lume Da, da Și acum scurta scenă de la poliție Oh, ce bun, ce bun o să fie Un somnic de două ore Dar ce sunt eu deștept? Pentru că am mâncat? Nu? Pentru că îmi plac căpăținile de zahăr și orice necustor sensibil la frumos. Îmi aduce o căpățână, două. No, Pentru că îmi plac manufacturile de tot felul și simt așa o mângâiere când le primesc. No, Nu. No. Pentru că îmi plac bagnotele. Asta e. E un lucru, e un lucru că nu e nimic mai bun pe lumea asta, ca lucru ăsta. Nu cere de mâncare, nu are nevoie de, de prea mult spațiu, ca întotdeauna în buzunar și dacă o scapi, nu se sparge. <laughs> e, și acum să facem Lani. Problema e dacă să mă scol de pe fotoliu să fac. Patru pași și să mă întind pe canapea sau să nu mă mișc. Hai să nu mă mișc deloc și să dorm aici în fotoliu. Asta e, asta e gata. Unu, doi... 2... Nu ciocănește nimeni? La ora asta, nu se poate să ciocănească nimeni? Nu! Da! Pisana. dar da cine? ești dumneavoastră de a legat cularul peste față. Fra diavolul? Da, nu, Maiorul Covariof, Sunt Maiorul Covariof. Maior? Da, Maiorul Covariof. Și de deci. Ia, de ce n-ai De ce? Păi nu. Nu, sunt asesor de colegiu. La. Da, domnule comisar, te anunț cu pe că mi-a dispărut nasul. Mi-a dispărut nasul. Care nas? Nasul meu. Privește, nu mai e. Păi nu e. Păi nu mai e. Păi, te rog, fă cercetări, că nasul trebuie să revină la locul lui. Nu? Da. da. Da. Păi, da. dar nu. Nu. Păi, nu. Asta e vreme să faci cercetări după ce mănânci? Nu. Da. mi a dispărut nasul. Doamne. Natura însă și-a poruncit ca după ce mănânci să dormi. E, nu se faci cercetări. Mi-a dispărut nasul. Unui om cinstit nu-i dispare nasul. Și sunt fel de fel de mai pe lumea asta. Sunt și mai ori... Care n-au cămașe cum se cade pe ei. Cum? A, mai umblă prin tot felul de locuri suspecte. Domnule comisar, nici în piesele de teatru nu ar trebui să fie permis să vorbească de ofițer superior. De ofițer inferior, da. Dar de ofițer superior, nu. A? Și atât, zici de natalți, de maiori? Trebuie să spun că după asemenea vorbe injignitoare din partea de eu nu mai am ce să dau! De fapt, aventura maiorului Covaliov se termină aici. E adevărat cu o oarecare prelungire. După scena de la poliție, Covaliov, în culmea supărării și a disperării, ajunge acasă și începe să caute o explicație a pierderii propriului său nas. Oh, ce figură scârboasă am! Nu pricep nimic! Nu pricep nimic! Dacă mi-ar fi dispărut un nasture, ceasul sau o linguriță de argint, atunci da! Să-mi dispară nasul, propria mea casă. Nu. Da. Da. Dar trebuie să judecăm în jur. Vă zic că asta e. Vă am că asta Da. Nu. Asta nu este. Nu este asta. Da. Nu. Eu zic că când. Asta, mi vize. A fost asta. Nu. Nici asta nu este. Nu poate să fie nici asta. Da. A! A! Asta e. Asta e! E doamna potocera. Crede că-i merge. Păi nu mi-a spus ea direct că vrea să mă însor cu fata ei? Mi-a spus, da. Și eu ce am spus eu? Ce i-am spus eu? Că fata ei are multe calități, nu? Da? Și pe urmă... Am spus, ce -am spus, nu? Da, i-am spus că mai trebuie să stau în slujbă cinci ani, ca să fac fix 42 de ani, da? Și de-aia doamna Potocena a trecut la răzbunare, da. Știu, știu eu ce-a făcut. Vrești vreși, asta a făcut. Și știu și cum da. A angajat niște muieri vrăjitoare Da, gata cu misterul Ei, îi arăt eu ei După ce maiorul Covaliov ajunge la o explicație atât de profundă Un polițist îi aduce nasul învelit într-o hârtie Dar ca să-l parafrazăm pe Gogol Una e să ți se aducă nasul Iar alta e ca nasul să-și reocupe locul Și nasul nu vroia să se lipească nicicum atunci maiorul Covaliov ia o decizie fermă. Îi scrie doamnei Potocina. Stimată doamnă doamna Grigorievna Grigorie, Potocina, nu. nu pot să înțeleg nici cum această acțiune cam ciudată din partea dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că dacă faceți așa, nu aveți de câștigat nimic și n-am să mă însor în niciun fel cu fiică dumneavoastră. Vă rog să știți că istoria privitoare la nasul meu îmi este foarte bine cunoscută și știu la fel de bine că dumneavoastră sunteți copărtașa principală, iar nu cine știe cine, altcineva. Despărțirea lui bruscă de propriu său loc Fuga lui, ca și mascarea lui banchi de funcționar, banchi de propriul său chip, nu este altceva decât urmarea vrăjilor făcute de dumneavoastră sau de cei care practică aceste experiențe asemănătoare dumneavoastră. Eu, din partea mea, Consider ca o datorie să vă previn: că dacă sus numitul de mine nas nu va fi chiar astăzi pe locul său, atunci voi fi nevoit să apelez la apărarea și ocrotirea legilor. <laughs> Încolo, cu tot respectul pentru dumneavoastră, am luat să fiu, a dumneavoastră, prea plecată slujbă. Platon Covaliov. Stimate domn Platon Cusmici Am fost foarte mirată de scrisoarea dumneavoastră Eu recunosc cu întreaga mea sinceritate că nu m-am așteptat deloc Și cu atât mai mult cu privire la greșitele reproșuri din partea dumneavoastră Vă anunț că funcționarul de care spusese răț, nu l-am primit niciodată în casa mea, nici mascat, nici în forma lui naturală. E adevărat că mi-a făcut vizite Feodor Ivanovici Potancicov. El a vrut, e adevărat, să-i dau mâna fetei mele, fiind el un om de foarte bună purtare și nebăutor și un om de mare învățătură, dar eu nu i-am acordat niciodată niciun fel de speranțe. Dumneavoastră mai ziceți ceva și de nas... Dacă înțelegeți prin asta că am vrut să vă dau cu tifla, adică să vă refuz categoric, atunci mă mir foarte tare că vorbiți așa, în timp ce eu, cum bine știți, eram de părere absolut opusă și dacă chiar acum o să cereți pe cale legală mâna ficei mele, eu sunt gata să vă satisfac imediat, pentru că asta a fost întotdeauna obiectul unei grozave dorințe a mea, în speranța căreia rămân întotdeauna gata să vă fac servicii. Alexandra Pătocina Iar pe data de 7 aprilie, majorul Kovaliov s-a trezit că are din nou Nasul bine înfipt pe față și cu asta, evenimentele propriu zise ale nuvelei Nasu s-au terminat. Contemporanii lui Gogol au fost, după cum am mai spus, destul de nedumeriți și chiar destul de nemulțumiți de modul în care a evoluat nuvela Nasu. Chiar și admiratorii lui Gogol, în comentariile pe care le-au făcut, au căutat să salveze novela prin elementele ei subsidiare. Scena de la poliție și scena de la ziar privite strict ca o atitudine critică, ceea ce, mai mult poate chiar decât o negare, nu reprezintă altceva decât un refuz al înțelegerii. Și cum se întâmplă destul de des, adversarii lui Gogol au fost cei care s-au apropiat, prin negare deschisă, de sensul novelei nasu. S-a terminat cu literatura rusă. Nu poate, domnule, nu poate. Așa spune și despre pușchi. Ce e domnul romanul puștin Pușkin, E un roman în versuri, asta. Da, așa e în versuri. La cine e Pușkin, domnule, să scrie romane roman în versuri? Că e Byron. Da. Byron? nu e Byron? Ce e domnule. Ce au Că Byron e lor. a fost. Nici măcar francezii nu au lor. nu, nu Byron e englez, domnule. A fost. Adică s-a dus. A decedat, domnule. A, a decedat. Poese nu se duc. poese decedează. Bine. Și lor se fac la... Da, bine. Bine. da unde am rămas? S-a păi da, terminat, terminat cu literatura, cu literatura rusă. rusă. Aici da, am rămas. Da da, da, da, da. Și altceva? Da, am impresia că am mai spus și altceva. Da, nu poate, domnule. Nu poate. Asta da. ai spus. Da, da, la da. Nu, nu, nu. Nu poate. Nu poate. Uite-te, domnul Gogol. Na. Vrei să spui că e un geniu? Nu, da nu. Dar eu zic că nu e. Știi cu ce umblă domnul Gogolald în Italia? Nu! Sau sau cu ce? Da, da. Cu ce? Cu fantasmagorii. Da? Adică i-a citit și-l pe englejele <laughs> care au scris romanul. <laughs> uh, romanul ăla. Domnule, <laughs> uh, că, că zice într-un fel nemțesc. Uh, cum îi zice domnule? Eh, romanul zice? gotic. Gothic, da. Și la mai citit și pe neamțul ăla. Uh, uh, uh. uh, are și el un nume așa. Nu, nu, nu, nu e hop. Ah, Hoff o Hoffmann! Hoffman. Mallorca. Hoffman. ,님. Ah, já, Hoffman, Hoffman. Já. Ah, já, já, já, já. da... Hoffman. A dica... Dikke... Îi ia pe englesi și pe nemți da. Și ce face cu ei? Ce, ce face? Mm. Nimic Aha. Da, face o glumă Adică îi ascriau cum veneau draci și mâncau pe om Cum se făcea în două Unul era la rău, l era bun Aha. Iar el la rău îl pe la bun Aha. Era groaznic. Și wow. tăi și te cutremurai Aha. Și pe urmă te uitai la nevastă să vezi dacă e tot ea Sau dacă, doamne, ferește altceva Aha. Că da. Și -ai Hoffman Da, da, hey. oh. da Și ce-a făcut domnule Gogol cu asta? Mhm. Cu ce? Ei, cu dedublare. Ce-a ce, făcut? Ce, ce făcut? Că vreau să știu cum stau lucrurile cu domnul Gogol, nu? Mm -hmm. Domnule, e geniu sau nu e geniu? Păi, uh... Ce-a făcut mm -hmm. cu... A... Ei, cu dedublare. Hai, așa, așa, așa, așa, Nimic. Adică mai mult rău decât nimic. Aha. Dar mult mai rău, domnilor, a făcut da. o glumă. Adică da. nemții și englejii se-nfricoșau și se cutremurau iar domnul Gogol face glume, da, de glume ne-a de nou. Deci literatura e o glumă? Da, adică sau nu, nu, nu eu. Nu, s-a terminat cu literatura rusă. Așa e? S-a terminat cu literatura rusă. Nemții se cutremură, englezii se cutremură, iar domnul Gogol face glume. Rușine! Da. Motivul de dublării a căpătat o mare răspândire în literaturile europene, mai ales în urma apariției romanului gotic și a lucrărilor lui Hoffman. Sub imperiul unei forțe exterioare, de obicei satanice, eroul principal se dedubla, adică fiecare componentă esențială a ființei umane, binele și răul, își căpăta propria sa individualitate și personalitate. Asta ducea de obicei la o confruntare maximă între binele personificat și răul personificat, confruntare ce se termina de obicei cu anularea personificării binelui. În acest proces tragic era implicată de fapt moralitatea motivului de dublări. Oamenilor li se atrăgea atenția asupra pericolului autocrației răului care zace latent în ființa lor. Romanul gotic era împănat firesc, cu tot felul de elemente senzaționale. Elixire, locuri tenebroase, ființe inexistente, laboratoare ale diavolului, etc. În momentul romanului gotic, Elementele senzaționale, tenebroase și misterioase au fost niște instrumente care au pus în valoare motivul de dublări. A urmat însă momentul firesc al involuției romanului Goticând, când, ca în toate cazurile involuției literare, instrumentele s-au transformat în scopuri. Și atunci au apărut o serie de lucrări tenebroase a căror singură calitate era tocmai caracterul lor tenebros. Nuvela lui Gogol, Nasu reprezenta tocmai o reacție la involuția motivului dedublării din romanul gotic. Este primul caz de reconsiderare fundamentală a motivului dedublării. Motivul tragic al dedublării este redat de Gogol printr-o modalitate comică. O mediocritate, chiar o submediocritate ca maiorul Covaliov, se dedublează, însă dublul său nu este nici o ființă misterioasă, nici o ființă tenebroasă, nu este altceva decât propriul său nas. E adevărat, Nasul concretizează ambițiile și parvenitismul lui Kovaliov, are un grad funcționaresc mai mare, poate să frecventeze o lume inaccesibilă majorului Kovaliov, dar astfel acest tip de dedublare pe care o vom întâlni mai târziu în romanul lui Dostoevski, dublul, nu consacră prin tragic esența unei moralități, anulează mediocritatea morală prin incapacitatea ei de simțire tragică. novela lui Gogol, Nasul, Departe de a fi o glumă, se constituie într-un punct de vedere complex și global asupra condiției umane. De aici una din marile descoperiri ale lui Gogol în novela Nasu. Tensiunea dramatică scade pe măsură ce evoluează subiectul. Deci, pe măsură ce ne apropiem de finele novelei, nu ne apropiem și de o culminație a ei, ci de o non poate chiar de o anticulminație. Și tocmai acest tip de evoluție a subiectului, foarte puțin practicat în literatură, scoate în evidență incapacitatea tragică a eroului și prin aceasta realizează o sceptică punere în discuție a condiției umane. Gogol a fost poate unul din primii scritori ai lumii care a tras atenția asupra pericolului mediocrității. La Gogol, ca și mai târziu la Dostoevski și la Cehov, mediocritatea nu reprezintă doar un accident biografic. Ea este o tare general umană în egală măsură în care dragostea este o calitate general umană. Și după cum dragostea poate să fie o mare speranță a omenirii, mediocritatea poate să fie marele ei pericol. Această idee, oarecum abstractă, își găsește și o evoluție concretă în subiectul novelei Nasu. Mai bine zis, într-o stagnare a subiectului. Pentru că după ce se dezlănțuie o urmărire realizată în plan cotidian, o urmărire absurdă a Nasului de către Covaliov, lui Covaliov nu-i rămâne decât să se întoarcă acasă. Se întoarce, bineînțeles, disperat, se uită în oglindă, e profund consternat de cum arată, dar până la urmă, destul de repede, un polițist îi readuce nasul Care după un anume timp Care denotă o anume șovăire Revine pe figura lui Covaliov Este un aparent și comic sfârșit fericit Pentru că în urma acestui sfârșit fericit Se ridică Din subtextul novelei Întrebarea esențială Ei și? Cu ce va schimba revenirea nasului Mediocritatea lui Covaliov A celebrului maior Covaliov? Răspunsul este unul singur Cu nimic și abia acum capătă sens frazele finale ale lui Gogol. Și totuși, dacă stai să te gândești, toate lucrurile astea au ceva. Orice zice, lucrurile astea se mai întâmplă pe lume. Rar, dar se întâmplă. Ați ascultat? Biografia unei capodopere Nasul de Nicolae Vasilevici Gogol Emisiune de Leonida Teodorescu În distribuție Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit Tamara Buciuceanu, Aurel Rogalski, Sandu Sticlaru, Virgil Ogășanu Ileana Stana Ionescu Irina Petrescu, Horia Căciulescu Adrian Georgescu, Valeria Ogășanu Victor Ștrengar, Petre Lupu Stoica. Rolul majorului Covaliov a fost interpretat de Octavian Cotescu, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică Inginer Tatiana Andrei Cic. regia artistică Dan Puican.